Peci iată că Domnul iese din locuința Lui, se pogoară și umblă pe înălțimile pământului. Sub el se topesc munții, văile crapă ca ceara înaintea focului, ca apa care curge prin înrăpe. Și toate acestea din picina nelegiuirii lui Iacov, din picina păcatelor casei lui Israel. Însă care este nelegiuirea lui Iacov? Nu este oare Samaria? Și care este păcatul lui Iuda? Nu este oare Ierusalimul? De aceea voi preface Samaria într-un morman de pietre pe câmp, într-un loc desădit vie. Îi voi prăvăli pietrele în vale și îi voi dezgoli temeliile. Toate chipurile ei cioplite vor fi sfărămate, toate plățile ei de curvă vor fi arse în foc și îi voi pusti toți idolii.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 Nu spuneți lucrul acesta în gat și nu plângeți în Tă Tăvăliți-vă în la Bet-Leafra. Treci locuitoare din Șafir cu rușina descoperită. Locuitoarea din ța nu îndrăznește să iasă. Jeala bet hațel lui ia, ia gustul ca să vă opriți în el. și locuitoarea din Marot tremură pentru pierderea fericirii ei, fiindcă s-a nenorocirea din partea Domnului până la poarta Ierusalimului. În ca ai cei iuți la car, locuitoare din Lachis, tu ai fost cea din tâi pricină de păcat pentru fica Sionului, căci în tine s-au găsit nelegiuirile lui Israel, De aceea te vei despărți de Moresheth gat.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 Vai de cei ce cugete nelegiuirea și făuresc rele în așternutul lor. Când se creapă de ziua, o înfăptuiesc, dacă le stăm putere. Dacă poftesc o goare, pun mâna pe ele. Dacă doresc case, le răpesc. Asupresc pe om și casa lui, pe om și moștenirea lui. De aceea așa vorbește Domnul. Iată! Eu am de gând să aduc o nenorocire împotriva acestui laț de oameni, de care nu vă veți feri grumajii și nu vă veți mai umbla cu capul atât de sus, căci vremurile vor fi rele. În ziua aceea veți ajunge de pomină, veți boci și veți zice, S-a isprăvit, suntem pustiți cu desăvârșire. Partea de a poporului meu trece în mâna altuia. Vai, cum mi-o ia! Ogoarele noastre le împarte vrășmașului. De aceea nu vei avea pe nimeni care să întindă frânghia de măsurat pentru sorțul tău în adunarea Domnului. Nu prorociți, zic ei, să nu se prorocească asemenea lucruri, căci al minteri, o cărg, nu mai încetează. Este domnul atât de grabnic la mânie, casa lui Iacov? Acesta este felul lui de a lucra? Da, cuvintele mele sunt prielnice celui ce umblă în nepehănire. De multă vreme, poporul meu este socotit de mine ca vrășmaș. Voi răpiți mantaua de pe hainele celor ce trec liniștiți, și n-au gust de război. Vă izgoniți din casele lor iubite pe femeile poporului meu. Luați pentru totdeauna podoaba mea de la copiii lor. Sculați-vă și plecați, căci aici nu este o pentru voi, căci din picina spârcăciunii vor fi dureri, dureri puternice. Da, dacă ar veni un om cu vânt și ce ar zice...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 vor trece pe poartă și vor reși pe ea. Împăratul lor va merge înaintea lor și Domnul va fi în fruntea lor. Am zis, ascultați căpetenii ale lui Iacov și mai mari ai casei lui Israel. Nu este datoria voastră să cunoașteți dreptatea? Și totuși voi urți binele și iubiți răul, le jupuiți pielea și carnea de pe oase,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 care, dacă au de mușcat ceva cu dinții, vestesc pacea, iar dacă nu li se pune nimic în gură, vestesc războiul sfânt. Din picina aceasta va veni noaptea peste voi, fără nicio vedenie, și întunericul, fără nicio prorocie. Soarele va asfinți peste acești proroci și ziua se va întuneca peste ei.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 Căpetenii ale casei lui Iacov Și mai marei casei lui Israel, Voi cărora vă este scârbă de dreptate Și care suciți tot ce este drept Voi care zidiți Sionul cu sânge Și Ierusalimul cu nelegiuire Căpetenile cetății judecă pentru daruri Preoții lui învață pe popor pentru plată Și prorocii lui preocesc pe bani Și mai îndrăznesc apoi să se bizuie pe Domnul și zic, oare nu este Domnul în mijlocul nostru? Nu ne poate atinge nici o nenorocire. De aceea, din pecina voastră, Sionul va fi arat ca un ogor, Ierusalimul va ajunge un morman de pietre și muntele templului o înălțime acoperită de păduri. În vremurile de pe urmă, muntele casei Domnului va fi întemeiat tare ca cel mai înalt munte,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 nu va mai tulbura, căci gura Domnului Oștirilor a vorbit. Pe când toate popoarele umblă fiecare în numele Dumnezeului Său, noi vom umbla în numele Domnului, Dumnezeului nostru, totdeauna și în vește de veci. În ziua aceea, zice Domnul, voi aduna pe cei schiopi, voi strânge grămadă pe cei izgoniți și pe aceia care chinuisem.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 Peci acum multe neamuri s-au strâns în ta și zic, Să fie pângărită, ca să ne vadă ochii împlinindu-ni-se dorința față de Sion. Însă ei nu cunosc gândurile Domnului, nu înțeleg planurile, Nu știu că i-a strâns cape niște snopi în fi Scoală-te, fica Sionului, și treieră, că Căci îți fac un corn de fier și o copită de aramă, ca să sfărâm multe popoare și să închin Domnului prada lor, să închin Domnului întregului pămpări a verile tale. Acum, strângeți rândurile în cetate, cea Sionului, căci suntem împresurați. Judecătorul lui Israel este lovit cu nuiaua pe obraz și tu, Betleeme, Efrata,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 Voi nimici cu desăverșirea din mijlocul tău, asta te teele tale și voi dăma idolii. Îmi voi răzbuna cu mânie, cu urgie, pe neamurile care n-au vrut să asculte. Ascultați, dar, ce zice Domnul? Scoală-te, judecă înaintea munților și dea lui să-ți audă glasul. Ascultați, munți, picina Domnului și luați aminte...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 cu Dumnezeul tău. Glasul Domnului strigă cetății și omul înțelept se teme de numele tău. ascultă pedeapsa pe și pe cel ce o trimite. Mai sunt în casă în casa celui rău comori nelegiuite Și blestemata e fămică. Pot socoti eu curat pe cel ce a o cumpănă nedreaptă și greutăți strâmbe în sac?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 Voi da prea de sabiei Vei semâna Însă nu vei secera Vei stoarce măsline Însă nu te vei unge Cu de lemnul lor Vei face must Însă nu vei bea vin Căci ei păzesc toate orânduelile lui Omeri Și lucrează tocmai cum a lucrat casa lui Ahab Și umblă după sfaturile lor De ce te voi face de pomină Îți voi face locuitori de bagiocură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 atunci va fiul lui, al lor. Nu crede pe un prieten, nu te încrede în ruda cea mai aproape, păzește-ți ușa gurii de cea care-ți stă în brațe. Căci fiul bagiucurește pe tatăl, fata se scoală împotriva mamei ei, nori împotriva ei, sale, și omului, sunt cei din casa lui. Eu însă voi privi spre Domnul, îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele,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 În ziua aceea vor veni la tine, din Aseria până în Egipt, din Egipt până la râu, de la o mare la alta și de la un munte la altul. Însă mai întâi, țara va fi pustită din picina locuitorilor ei, în urma faptelor lor rele. Paște-ți poporul cu toiagul tău, paște turma moștenierii tale, care locuiește singură în pădurea din mijlocul carmelului ca să pască pe Basan și în Galaad ca în zilele de altă dată. Îți voi arăta minuni și lucruri minunate, zice Domnul, ca în ziua când a ieșit din țara Egiptului. Neamurile vor vedea lucrul acesta și se vor rușina cu toată puterea lor, vor pune mâna la gură și își vor astupa urechile, vor linge pulbera ca șarpele, vor ieși tremurând ca pământului, afară din cetățuiele lor, vor veni pline de frică înaintea Domnului Dumnezeului nostru și se vor teme de tine. Care Dumnezeu este ca tine? Care ierți nelegiuirea și treci cu vederea păcatele rămășiței moștenirii tale? El nu-și ține mânia pe veci, ci îi place îndurarea. El va avea iarăși milă de noi,